دي اول عنوان نومو يا اول عنوان جهادي فهم به دي جهادي فهم عنوان لاندي دماغ استاد درسونه تفصيلي چ اول درس و جهاد و مجاهد بيجندنا دويم درس و دي جهاد په كفار و منافقين و او منحرفين دينا په وظيفه خطر او در هم درس د منګاس ده دومن پیژنده نن د دومن پیژندې درس اخلو د دومن پیژندې درس د جادی قتالی عملیه کې تر ټولو مهم ټک دی د دومن پیژندې درس که سړی یو ساده مثال بل پژون کې بیان کې نو خمی سال بایی دی میکروب پیجنده نیوی. یو انسان مریض شید. بیا دواوی خوری خوری. دا دواوی پزای دی دی چه دی قربانده خشید. حالت نور هم بتر شید. بلا داکتر تور شید. بلا دوا استعمال که. یو چوک پریز رو تاوی. اگه استعمال که. د پریز سره لا نور هم کم زوره شید. مصرف هم وشي دوايم خوړلې وي داکترانو ته ورغلې وي سفرونه هم شوي ویناور کې وڅ شي هم مرز نور نه لري کی جګر هم خراب شي مېدا هم زخم شي دا مرز نور نه لري کی وږي ده کله کله کې دا شي لري شي خو اکثره نه لري کیږي ورنه وږي څه شي وږي دا وي چې دلته د علاج دی اټکل په بنا باندې روان ده. څه شو کو به نه؟ تخمین تخمينه دی اټکل په بنا روان ده. اغه طبيب یا معالج ورته وګوري چې کې دای شي د چلوینه بیا و دوا ورته ولي کی. کله کله خو په ځینې کې دو درې احتیاطي دواګانې ورته ولي مصرف خو وشی د دې سړی. دیغه غټم پکې وشی، د دواخاني والا غټم وشی. خو مرز نور کی. دا مرض بکل اور کی کی کلب ددی اغه یقینی دوا معلومی یقینی دوا به څو معلومی وشي او دا تشخیص به څنګه کیږي دابه فقراین او علامات او تشخیصی علایم او تفکیکی علایم د دې دقیق ملاحظه کوله بانی او د وینه پماینه باندې چتارسو د د د و ن و ن خستلی شي يا د د ادرار و ن خستلی شي يا د د نور ها مطلوب مواد شي ډاکټري توصيه کوي کغه بلغم يا بلسيوي چې د تجزیه نشي معلوم نشي په لابراتوار کې د کلچر و نشي و نه کولای شي بیا د دواوي الته په لابراتوار کې قرباني تجربه نشي د یقیني علاج نه معلومي او څکل دغه عمليه ور باندې وشي بیا نو کل په یو دوا باندې جوړ شي یواځي په یو قسم دوا باندې جوړ شي چکل هم یقینی علاج په کار ویو خيار ډاکټر ته دلسوز ډاکټر ته چې څوک ورشي زروسوان دی ډاکټر ته نو هغه ورته وایته یو ردا دغه ماینه وکوا چې زو علی بصیرت دته علاج شروع کمه زه په مشکل پوه شم او ته دوا درکمه دا چې ته بار بار دواګان وخله او وینور باندې فکر کېږي ترخه چې یو زلماینه او بیا یو زل دوا وخنه نه بده ویناو چې نه بده جګر مړاوي کې نه بده مېده سوري کې امدا غټوله رونو په جګړو کې هم د دوښمن پیژندنې حیثیت دی په جګړه کې کته له اوچا سره دوښمنای کې خلې په ته دمن نهپژ دمن عیده نهپژ دمن د زور او د کم نقطه او اسباب او عوامل دا نهدي در معلوم د دمن برناامی او پروراامون نه دا د دمن نقشه او طره او د د پلانون باندې خبر نه د دمن په تکتیک باې خبر نهې د دمن ناپوزی ملګري دا در معلوم نهدي در ته د دخمن عظائم او هداف او مقاس دا نه در معلوم خو ته په جګړه کې ور سره کې لې او دا چې سترګې پټوي ودځي پکوي کله کله خو به داسي وي چې کته 2000 مرمه هم وولي او دا ټوله مرمه دې په هدف باندې ولګي ف هغه باندې به دی نوک په اندازه باندې تاثیر و نه کوي ځکه هغه به داسي یو پیر ډبل ټانک کې ناست وي شغه با هرلا راکیټ و مین په بل څورانی یعنی تا 2000 مرمن چې 2000 مرمی ور باندې فکر کې مغه تا توان نه رسې توان به چا شوي لتا به شوي د دوښمنو بټایم نه شغه مخروانی راځي به در باندې خو کله به تا د جنگ هغه مناسبه طریقه کشف کړي در معلومات شي وي به چې در معلومات شي نه بیا به یو مرمه علاج وي بس یو وازیه یا به یوازې یو کینځه کلو باروت ایداجو کلب پټول جنگ کې پټوله مارکه کې یوازې د یو سړی لمنځوړل کافی وي بس شما ما غيو سړی لمنځوي س نور عملیات په ټاپه ولاړوي نور به بیرته شګرزوي نو دخمن پیژندنه عینن لکه مېکرو پیژندنه داسې ده ترڅو چې میکروب تشخيص نشي ونه پیژندل شي دغه خصوصیتونه او د دی انسان له جسم سره د تعامل دا معلوم نشي ترغه پوري سم علاج دا ناممکنه ده توانونه بپکیوي دواګان خړل بوي په دا ټول اٹکلي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم د موږ او تاسو لپاره د جنگ او د جګړې په میدان کې هم امام او پيشوا او سوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک خپل ټوله جگړې او لو کفاره او کفاره سره خپل ټوله د کومنی علي بصيره کړيوا دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق فالدين تا على بصيرتين خلق را دعوتا ومن اتبعاني او اغتوك شده ما تعبیداری که هم على بصيرتين خبل فعالیت کوئی خبل دعوت پا جنگونه هم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده دخمن پا عرابانده پورا معلومات را او ترغي ورس تا بیا یو پلان جوڑاوا تر مطلوب اندازې یا تر ممکن اندازې معلومات کتر مطلوب اندازې بنو نه تر ممکن اندازې معلومات به خامخه پیدا کول د دښمن په اړه او دغه پرانا کوي بیا د تصميم نیول او لغبلوا اصحاب کرام رضوی الله عنهم سره به مشوره هم کوله تر څو د جنگ په اړه د دخمن سره د تعامل په اړه باندې د دي ډیر دي خلکو معلومات سره شریک کی او بیا دغه په نتیجه کې یو اقدام وکي په مشخص او کوکه هم چې سړی ورته ګوري رسول الله صلى الله عليه وسلم د بدر په جګړه کې د قریش یو دوه غلامان یو ځای کې ونیول نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه ویني پښتنه وکړه چې قریش څوک اسې دي او معلومات نشته نه مو نو پیوڅ څوک دی نو ډیر څونه دی او نه پیو نو معلومات من غلامان لمن بس په خدمت سره دي سره اوبر راوړو خدمت کول دي سره ام کار نه نور نه دی معلوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ورځ څو خان علالوی دی ورځ څو خان علالوی په دیخه په ییګه خدمت کوم داتاسه کوي تو تکول پاکول و انزل پا خول خمده غلامان که دیو رازی بای وخان صواله لوی وی لس وخان اغیی صحابه و کرام رضوی الله عنهم تاویلوی شدوی دی زر و پشاو خواکی دی ری زر کسد دیوی علامی نیدی ایوی نتیجه استنتاجی استنباط و او اغیی ری احتیاء دی زر و پشاو خواکی بلکه زر کسان عمدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر وخت کې د دښمنه حالات حالاتو د معلومه اولو د پاره بلا بلا سیمه ته سړیې لګلې دي کته سیرت النبی وګورئ په سیرت النبی په مختلفو ځایونو کې وګورئ د مدني ژوند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسیز د ر کسیز لو کسیز لسکیز تر دې ډیر کم د دوه اصحابانو ډلې لګلې دي مختلف ځای ته تطرسو د خمن احوال وصاري. او چاري او کله کله خې دا ورته وی لې چې نه کوي لا څه سفرونه وکوي فلاني ځای ته ورسيږي وګوري څوک در باندې او جنگ نه کوي مازي احوال ټول کې معلومات راوړا امداران د خندق په جګړه کې د احزاب په کې څه ډول دیم دی وی دي الته چې د کفارو په غوند کې یو ها هو شروشوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته معلومات کول چې دا څه کیسه شو چې یو ري ها هو شروشوا شو شور, شور شو حمله ده بل څه تصمیم نيسي چل ده په تور شپکي په یاه هواکي چې خلق ليخنرګ ددل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابہو تہ فرمائی من یاتینی بخبر القوم کفار خبر احوال بچو کرو لی رات یخنی ڈیرہ دا کیارم ڈیرہ دا لوگ ہم مسلسل تی رشوے دو صحابہ کرام سو رضی پگیڑو پوری ٹھیک تڑلی دی ڈباری تڑلی دی سٹمان ہم دی چوک جرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حذیفہ بن لیمان رضی اللہ عنہ توئی تہ ورځی ښورس اپ دې شپه کې ورځی د کفارو ماس کارته هغه نتی ورځی او دا مرته وای چې ګوره څو نه کوي یو وسی خبر راوړه هغه څالت ورشي ګوري چې کفار نه امید شوي د جګړې د نتیجې نه او ابو سفیان خلکو ته چیغه کړی چې بس مزخود نه راړه من خو زو در نه او تاس خپل ترتیب شر څنګه کوي پاتې کیږي او کځي موږ نور جنگ نه کوو دا جنگ به نتیجې حذيفه بن اليمان رضى الله عنه ابو سفيان <تصفيق> ويغك داخل شوی او په دې اخر داخل شوی ني حذيفه بن اليمان رضى الله ما نه پختنه وکړه چې څوکي وې بې وای ابو سفیان اور ته ځنته وو دا و اور بل کړی وو وې داس خدای ته برابر وو چې وښتلې مې وای نو بس سم دستي کار کيده خو پښوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی وو چې تبنکې نو خبر یې بیر ترا وړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډول په هر وخت کې دله وو نه ځان خبر, کرده. دی خبر, کرده. دی دی دی خبر کرده. کی نه واې دا چې د دوخمن لهجنګ احوالو ځان خبر کی دخمن له اقتصادی الوونه د دومن له اجتماعی احوالوونه د دمن له معنواتو روحياتو نه ل دیې ځان خبر کی دمن پیژند نه جګ کې پجهات کې دا مهم انصر دی ترسوو چې دا صحیح نووي پیژندل شوی سمه جګه معثره جګه ه دفمن د جګه د دانش کې د خ ډیر مسارف بو شي خ مرمی مرمۍ به مسرف شي خ ډیر خلک به شهیدان شي خو په دوښمن کې به تاثیر را لرنه شي تاثیر به ور و نه کوي ځکه چې تا به دغه د قوت حجم نه اندازه کړي یا به کل دوښمن لا غاصد حجم نه د ډیر لوی غن له ویتا هغه به ډیر ور و کوی تب ورته تیارو مسارف دونه یول شپږی باندې بنارزي نو دوښمن په جندنه د یو مهم کار دی او نن به انشاء الله موږ او تاسې په دې باره کې څه خبر یو کو ماکه د دي دینه جزایره تست تا د دې درس تفصيلات درته خدمت کا عرض کوم د دخمن پیژندنه اهمیت دی او کافر له خلینه چې د جګړې په باره کې یو خطرناک مهم کتاب لیکلی او کتاب په ټوله دنیا کې مشهور کتاب دی او د دنیا په ډیرو ژبو کې ترجمه شوی دی دي. یا ډیرو ژبو ته ترجمه شوی په انګریزي کې دغه کتاب نوم دی ارت اف وار په پښتو کې کومه وو نوم ترجمه کاوه نو معنا یې د جګړې هنر د ارت اف کتاب د یو چینایي پوهی مفکر جوړ کړی دی کلي کلډیر په خوا چین ډیر لوې امپراتوري ده او ډیر ولسون اعلان کړي دي او ډیر خلکو سره یې جګړه تېر نو دغه پوزی پوزیتورسن یا پوزی مفکر شدی سانت سانتزو نوی سانتزو در سانتزو په خپل کتاب کې د جګړې هنر کې د دوښمن پیژندنې په اړه باندې هغه یو عجیب فرمولا ورانده کوي ضروری نه چې سل پسل د خام خام داس صحیح وي خو د جنگ د جګړې یا د دوښمن پیژندنې په اړه یو فرمولا ده سانتزو وی کل چطه دخمنم او خپل زانم وپی جنی کل چطه هم دخمن وپی او هم خپل ځان وپی نو د سل و جگرو لنتیجی هم مویریگا که سل و جگرو که یو پا بل پسی ور داخلیگی نوی لنتیجی زکه هم د دوښمن زور او قوت در معلوم ده هم دي خپل در معلوم ده کپې دې چې په دوښمن ورتلای شه او د دوښمن علاج او چارکول مقابله مقابلې کول شي په ورش کني تاکتیک بدل کورت طریقه بدل کړه کیپ توقع مو سوله وکړه یو بل داسې اقدام واخل چې تور کې خساره من نشي او کته هم خپل قوت پیژنې هم خپل ځان پیژني او هم دښمن پیژني نو یل سلو جګړو هم مو او کته خپل ځان پیژني خو دښمن نه پیژني نو د هرې کامیابي نه مخ کې بتی ور د ناکامۍ تر خط شي کې ور بده ناکامۍ مصیبت او سختی د یو تحمل کوي معنی که کامیابي ګنو لکه کامیابي مخ کې ور نه ناکام شوی خډیر مړی به در کې شي کډیر مساېرف بدل کې شي. لکه اټکلی په اور غلای. که تخپل ځان پیژني او یو ډول اطمینان کازه بیا صادق درکه پیدا شوی یو ډول غرور درکه پیدا شوی چې ما ته څه زه خو سیب د دا ادایم دونلارن دونز باندې دون وسله د دا دون داش او د دخمن د توانایي اندازه نه در معلومه نو کلهش کامیاب بشي هر جره راک به کامیاب شي خو د کمیابې نه مخکبه یو رحتمن ناکام شوی ی ور تا چاه هم در کړي او کهته وای نخپل خپل ځان پیژ او نه دمن پیژ نه خپل ځان در معلوم ده نخپل قوت در معلوم ده نخپل خپل ووسیل سم اټل کړ یا د معلوم کړي دي خپل قوت د سم نهدي تشک کړه او نه د در معلوم دي نو پهدي حالت ک ته احمقیې او په هر ر جګړه کې به ناکامي که هم خپل قوت پیژنې هم د دوښمن قوت پیژنې نو له جګړو مويره که خپل قوت پیژنې او د دوښمن نه پیژنې نو له هر کایمه به مخکې به ورناکامه او که نو خپل پیژنې او نه د دوښمن پیژنې نو ویبه ته احمقې او بهره جګړه کې به ناکامه ده یو معقوله یو د پوزي سنجشونو په نتیجه کې یو ویل شوی ده یو قاعده ده او تر ډیره پوری حالاتو باندې صدق کئ دی بشري سنجشونو پرانا کی هو دا نیمه غو تاسې د پاره داس یو شای نه ده خام خامه خدي باور په باندې ولرو زکه من غو تاسې شکر د الحمدلله په تقدير باندې باور لرو دی الله په نصرت باندې باور لرو من غو تاسې دا وای چې ومن نصر الا من عند الله برای راینه ده مگر دی الله له لورینا منګوتاسي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين منګوتاسي دي الله په نصره باور لرو منګوتاسي دي الجاهدين په کرامت او عزت باندې په دي باور لرو منګوتاسي پدې باندې به ورلو انشاء الله تعالی ملایکر علیږي د مسمانانو د صلات لپاره دا د موږ تاسو ایمانی جانب دی خود دی بشاری سنجشونو پرانا کې پوزي چړنو پرانا کې شدا کومه قاعده دی کافر ویل ده د تر ډیر هدف او صدق کوي اوسرونو دا چې د دوښمن د پیژندنې څا مهمه ده ولې باید و وپیژنو دی بارهه کرو اوله خبره دا ده چې ترو دمنونه پیژندلی شي د دمن فوزی قوت ونه پیژندلی شي د دمن ووسیل وونه پیژندلی شي د دومن سره دخمن لارو طرریق وونه پیژندلی شي د غل من ز وړل دا نامکنه ده که نامکنه نه وي نو یوډېتونزمن کار دی او هر وخت به ته مشکلاتو سره کې مخې داسې مثال به لکه یو سرړی چې نظر کمزور اید لذل نشکوله وسیله ور سره نشته پتو ر شپکه په یو زنګله کې روان دا. یا په ر شپکه په یو صحرا کې روان ده یا په ر شپکه په یو غره کې روان ده هم نه نظر کمزور اید هم زاینه بلد او ناواره ده نو چې اړې کند تور برابر شوی الله هرڅ سره ولګید هرڅ سره اشتصادوم وک ار مشکل سره چې مخ شو دا ټول ممکن دي خو کېو چاته نقشه ور نظر وی نظریم او وسیله هم لري اغت شپا و رز رانه و تیاره دا یود حالت وی تا سی گور یه دخمن پر شپای که وست سنگه نخویشتای شی کرامت بانی ولی نه شده کرامت لری دی الله توفیق ملگره دا اغا دی سره دی دخمنه یه وسیله که معلومه کریه دا اغره سره د دوربینونو د جوړکړی چې د تا د جسم ل حرارت هغه د تا ټول شکل معلومی زکه د تا د جسم حرارت د د ماحول د حرارت نه مختلف د ماحول یا ډیر گرم دی اډیر څور ده د تا جسم ورسره په حرارت کې برابر نه ده د تا دی جسم چې حرارت څنګه دا د تا ټول جسم د سکارکیل کغه په ایکس ري کې چې د تا اډو کې د ټول راځي د بدن دی راځي نو دخمن سره دخمنی کول په هغه وخت کې په کامیابی منتج کیږي کی چې ته مخمن تشخیص کی او د مخمن سره په دخمنی کې مناسب لارې چارې غوره کی د چې په پټو ستر ګننه پیورځي په نبل د ځای کې نه پیورځي کې اوسو خار یوهار کې نبل دم یو پښتنم نه کوي نو ترڅو خپل هدف ته رسیږي ډیر ځایونه کې به غلط شوی یو ډیر ځایونه کې به غلط لار ورغلی خپل لارې به یوګ دکړی او که یو چا سره دقیق ادرس وي نه اڅ نه تکلیف کیږي نه کوم علامټ وګوري او ما ته ورځې پوښتنه تيم ضرورت نوی مغ دی یو چا د کور مخ ته ودري ما نمبر اخستو ما نمبر ته وګوري به هیڅ یقین نوی ورسره شه دا نمبر نمبر د کټمټ شه ما ځان سره لاله نه تین یو کور اخوا کې نه دی کې خو بلا نا بلاد خلق هغه به ډیر په تكتب شي ډیر خلک نو مې وخت نه کی ډیر خلک په غلط ادرسونو ورکی ورته اوس د دوښمن پیژندل به کوڅنګا څنګه سنگ به پیژنو په دوښمن پیژندنه کې مهمه نقطې څه شې دي اوله خبره دا ده ورونو چې له دوښمن سره په کې لښکیل کېدو نه مخ کې باید د دی دوښمن دین عقیده د دی دوښمن نظریه د دوښمن فرهنګ او فلسفه د ژوند لپاره چې هغه کم مانوي ارزښتونه لري دا باید وو پیژنو په لاندې عبارت سره چې د دوښمن عقیده او دین باید ځانته معلوم کړي دا دوښمن د ما چې ما په خلاف جنګیږي دا چوک دی دا هندو دی دا سک دی دا يهودي دی دا نصراني دی دا بودايي دی دا کمونست دی دا لیبرال دی دا دیموکرات دی دا هیومانیست دی دا نیشنلست دی دا امپریالست دی یولو امپراتوري جوړي په دنیا کې زند د دې عقیده او نظریات څه ده کله چې ته دې د عقیده او نظریه وو پیژنې هغه دې د عقیدې او د نظریې پرانا کې لطاسره د ضد دښمنو عزايم در معلوميږي منت توجه شو د داخې د لښو په جنده د دو په عقيده کې بهدا شين واضحه واضحه لیکلي دي چې ته د دې عقيده ل نظر څه شي زکه په دې صورت کې د دي خپل دل په با احکام باندې عمل کوي د جنگ انګیزه د تا په خلاف ل کم ځای راخسته ده خپل دین له کټاچ د دې په خلاف جنگیزه ل څه قبل دیننا تاسوالو جهات تروزه چک پیسې درکای ول ول وجه تند سختي ترويا چا تن خاطر ته مقرره کړي ول جنگونو ورونو بمونو فدایت دته ول ورننهوزه د قوت د شوق د چادر کې پیدا کړي دین د انگیزه د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 قط عمل دې سړي سره رسوله نشته که دوکا ور کولای شي نبه روااده دغه په دین کې بدایي شدې خلکو سره رسوله نشته دا به ټول ختم شي خو که د تاکټیک په با هيسبه نسولوي نبه روااده تا چې کله د دې دین دغه عزایم یا دغه نظریه اول ول معلوم شو نو ته وزید په سوله بن باور کړې دا نه باور کوله یقین تاسو را کمزه پیدا شو د دله دین نه د دله عقیدې نه خو کته د دله دین نه د دله عقیدې نه خبر نه او دا درته د سولې ساتو سلاو کوي نبی به د تاور تعظیمت سست شو چیارخو سولې ویلي پسوبه کورسره گزاره به کورس نو د دخمن عقیده په جندل د دښمن دین په جندل دا ډیر ضروری دی زکه چې هغه د خپل دښمنۍ لپاره شو کوم انگیزه لري کوم روحیه لري کوم مانوي طاقت لري کوم دوافع لري چې کوم هڅې دن لري چې دتاب خلاف جنگي دی د دله دین نشئت کوي د دله دین نه نو کته د يهودو په خلاف جنگي دی يهودو له دین نه کته د نصرانیانو په خلاف جنگي دی نصرانیانو دین نه بزن کته د هندوانو په خلاف جنگي د هندوانو له دین او فرهنګ او قدیو نظریه نظام خبره کته د دیموکراټانو په خلاف جنگي تب د دی دیموکراسي له اصول او مبادئ او مقاصد نظر خبره کته د هیومنستانو یا د ملحدینو په خلاف جنگي تب د اغوې د هیومنزم یا د الحاد له اصول او مبادئ او افکار او نظریات او نظر خبره بیا به تر د سره مناسب تعامل کولای شي او کته د دله دین نه خبر نه دله عقیده نه خبر نه دله فکر نه خبر نه ته په ډیرو ځایونو کې د خوش باورۍ شي تیر به دي باسي خلک خلک به دي تیر باسي نه ته کوشش کوئ چې د له دین او عقیده نه ځان خبره کې ضروری ده نه د شغه دین د د خامخایه هودیته او نصرانته وي کې د شی بل دنیاوی دین نه ځان ته جوړ کړي کې د شيوبل د دین نور باندې دي نظرینه نور باندې دي عقیدې نور باندې دي او تصور نور باندې دي ډاکټوراین نور باندې دي یو بل څه نور باندې دي نو خو د د دین دا په ځینې بزان خبروي چې د چا په خلاف د اروپا باندې خبرو کوو په دې کې بلا کافران راټول شوي دي ګډولا د ګډولا يهود پکې دي نصرانان پکې دي هندوان پکې دي بودايان پکې دي دا هغه څه ګول د کټمنډو مټمنډو والا خلک د څنومېږي دا, دا بل بوتان والا او نیپال والا د خلک بودايان دي یا هندوان دي کمونستان پکې دي ملحدين ديموکراتان پکې دي ديموکراسي شو دین ځکه بقاوني اساسي کې لیکل چې د دیموکراسي د هدف د تعقوق لپاره د قانوني اساسي جوړ شوی دا خو یې د رسمي دین دا نشنلستان په کې دي منافقین په کې دي په خپل مسلمان په ځله کافر یو غډوله د دوښمنۍ چې چو څوک دي دا سیو دوښمن په خلاف جنگيږي چې یوازې د دي یو دین والا خلق دي دیغه کار اسانه ده دغه مقابله اسانه ده داسې چې دیوی گډولې دیو مکسچر په خلاف بنته ځنګيږي نو دلته ډېر فهم ته ضرورت ده دلته ډېر دقت ته ضرورت ده ځکه لته ډېر اهداف او مقاصد د تاب خلاف راټول شيوي دي یا د دی ډیرو اهداف او مقاصد واله خلک د تاب خلاف باندې راټول شيوي دي نو ته ځيستای کنه نیکمنستانو به اهداف بیل وي بی. د لیبرالانو به اهداف بیل وي بی. د یو د ملحدونو د دوه اهداف بیل وي بی. د نشنلستانو به بیلوی د يهودو به بیلوی د کپيټلستانو يا د سرمایه‌دارانو د غو باهداف با بیل وغو بد دی تا دین تغل نه وي غو بد تا سرمایه تغل وي د تا قانون ته بغل وي او بد تا ملي زیر زمينه او سر زمينه ته تغل وي د هر چا به مقاصد معلومایي بیا ته خجګړه کول شي او بلدا چې په دې جګړې کې بیا ته تاونی کېږي نه تا به مې کروب در معلوم وي ته مناسب انتيبايوټیک قربانی استعمالول شي او بلدا چې ستو معنی کې نه پدی جګړه کې بيته زرماتکي یې نه پيکي کیرو کی؟ ځنه ورکي کی؟ نو د دوښمن وزن ته عقیده معلومه ای نظریات په معلومه ای بلدا چې د دخمن په ته د زور او د قوت نقطې معلومه ای په کم ځای کې د زوره ورده چې زور مې نه پیورسي چ زهور منولسی وی ولا زمبي خراب کوم په هیوزای کې بدایي زور آوروي خو په یو بل ځای کې بد د زوف داسه یو دا دا نقطه وی چې که ارتا در کړه او صحیح د استعمال کړه د ټول زور به ور سره ختمي په بل ځای کې د د زوف نقطې بلټوي چې کله د زوف نقطه در معلومه شوه بیا تل د سره مناسب عمل کولای شي دمان د تاک شي او ل فوزوي دا دمن د تا ک د شي او معامکت وي دا دمن تا ک د شي اوقرګاوي دا دمن د تاک دا شي ی او پوستاوي دا دمن د تاک دا شي یګماوي بس تریږ د تریي دا دکمان د تا ک د شي یاو شخص وي اوو فر دووي دا دمن د تاک د شي یو مشاخصه ادارهوي او د پژند ی اوې مخکل مخک نه ضرور دي د ظوف نقطې هم معلو ماول په کار <تصفيق> دی او د قوت نقطې هم معلو ماول په کار <تصفيق> حسنه چې د دوه کوزياتو او تاور تمدګي لګنی ویلی او په ورشه توور کې خراب شي نو تبهد د قوتو کې څارنه او کې ترسود او کې د عدد د زووف نقطه وګوري دای په داسې او ځای کې هدف ونی سي چې التډيتر ټولو په کمزوري حالت کې ده تر ټولو په بيدفاع حالت کې ده یادي کمزوري دفاع حالت کې ده ځایور معلومک قرار را کې به د زور پ رسېږ لاره کې به د زور ووررسې په یو بل ځای کې به د زور پ ورسې نوه د زوف نقطې د دمن پ ژندل او د قوت نقطې د دمن پ ژندل ده هم په دشمنشنناې کې تر ټولو مهم شا دی او چ کله چوک په دمن شنا کې یو وا د دستر کې د خپل دمن صحیح تشخیص کې بیا دای په کمو مساریفو باندې او په اسانه طریقو باندې کار کولش که دای شپداسی یو چل دای یو تکتیک باندې او کار وکړي چې البته دیو پوز او دیو لوئ کوندک یا دیو لوئ لواز زور پینرسیږي خو البته یو عادي چل باندې ټول کار تمام شي د غجګړې مخه بونې ولشي یا د کومه لته تسلیم شي یا به دي شي زکه خو عربان وايي یوډیر ډوللی قاعده ده د یربانو هغه وای وي چې رب من قبيلة کلا کلا وي یو حيله یو چل دون مؤثره دون ضروري چې ترې وي قبيله هم دي غزور زیات من قبيلة یو حيله یو چل یو نيران یو تكتيك د دې زور با تر یو قوم زیات وی که یو قوم په پنجاب سرابورت کې کېد شي او غمر به دښمن و نزه پلی شي لکه یو چل یو هنر یو تكتیکي چذپی نو د دښمن د زوف مفکته او د قوت نقطه معلومول او د هغه په خلاف باندې بیا مناسب اقدام کول د د جنگ د جګړې د مهم عناصر نه ده اوس راځي ورونو منغوتاسي در د عمومي تصور لګراو او خپل واقعیتونه وګورشمنګ په واقعیت کې څوک یو چی مقابل لوري مقابل لوري د ده الروبائي اتحادية ده دوي ملغري دي سيمائز ملغري دي او دي أغزاي ملغري دي نو دير برخب دوي كي إسائيان دي شدو زان تا إسائيان ويو منغو تاس بايد نصرانيان ورطو ويو دوي دي نصراني لكلمين بدا مني او قرآن كي دوي تا چيري مسيحيين ندي بل شوي دوي تا هر چيري نصارا نصارا دوي دي, دي نصارا لطيكي نصخت ديرا بدا وربانندې سو من ته نصاره مای منته مسیحان ووا را نصرانیان د من تااسې دمن دی د نصرانیت دین باندې یو مختصر عبور یا په اوغ ایو باندې ی عبور په کار ده چې د دوی جګړی ظم ورنه نهکاره کېږي او سرګندي د دوی دین کې اغه حکومونو باندې او په هغه نظریات او خبرول په کار چه دی چې دوی جګړې از ازائم دا خکاره خکار کی د مسیحیت د دی دین په باره کې یو مهم کتاب لیکل شوی دی یو مسلمان عالم دی د پاکستان هغه مشهور عالم دی په نامه دی مولانا تقی عثماني دا یو کتاب دی په نامه دی وات از دی کریسټینټی مسیحیت څه دی په پښتو کې د ملوتاسي عالم ترجمه کړی دی مسيحيت څه شي ده فارسی کې هم ښه ترجمه کړی په نوم مسيحيت چیست په عربی کې هم شته د په نوم ده ما هي المسيحية. نو د مسیحیت د پیژندلو لپاره یو مختصره نسخه د اسلام د دیدگاه نه لیکل شوی کتاب دی او د مسلمان عالم په لوس لیکل کتاب دی او بل هغه عالم داس یو اٹکلي عالم منه ده چې بس په اٹکل باندې انداسي لیکلي هغه د ټوله دنیا نه راټاو شوې منه ده چې د ټوله دنیا مملکتونو لري د ټوله دنیا نه د سفرونو کړی دي یی کورې نه راټاو شوې ده او د دنیا د مملکو د پیژندلو په باره کې مشهور مشهور کتابونه دي یو کتاب یې د په نامه د دنیا مې رهاګي دنیا د ما تر مخه یو بل کتاب د په نامه د جهانې دیده د لشهوی دنیا یان هغه څه معنی دی نو هغه مسیحیت نه نزدې دی لیدلایدا مسیحیت لا عین پاواتېکان کې لیدلایدا تاسو په پاواتېکان پیژنئ واتیکان د دنیا په مخ باندې یو اجبې دولت دی بیل مملکت دی ځانته پاتشالری زانت کابینلری زانت وزیران لری زانت سیکلری زانت بانک لری زانت رادیو لری زانت په ملل متحد کې سفیر لری خو د دنیا تر ټولو ورکوې مملکت دی د خبری ش مساحت یتومره ده نیم کیلومتر نه هم کم 4 نیم سو متر مربع او د ټولو دنیا په کاتولیک مسيحيت باندې پچاهی کيل مغزا ده د امرش پاپ فرانسیس ده پاپ چرته پاپ د پاپ په مملکت چې په مانوي له حسب نه ټول دنیا پیسې باندې خصوصا په کاتولیکانو باندې حکمرانی کوي حکومت چلوي خو د ټول مملکت تر نیم کیلومتر کم د زور بیا د ټول دنیا په مسیحانو باندې چليک په کاتولیکو مسیحانو باند. پاپ چې ورته وایي د التم ورغله نو دا غدي مسیحیت په عقیده کې موږ تاسو فقره لرو ټکي سره تمکيه او د کفاری دی عقیده په نامه بنې په مسیحیت کې ای عقیده ده دی کفاری عقیده دا غن کفاری عقیده څه شهيده چې موږ تاسو سکله د کفاری عقیده بنې پوه شو نو بیا درته خو زهره معلوميږي شډ امریکایان ولې بیرحمدي دي د برتنانیا ور ولې بیرحمدي د فرانسويان ولې بیرحمدي ولې خلق سوازی ولی بخلق باندې بمونه وری ولی دی خلقو مال متا غلا کوي ولی دی خلقو ملکونه نیسی اش غالوی ولی لخ کرکشی کوي ولی دوی عاطفات رحم نه لري ولی دروغ دوکوی دوی ولی هر ډول جرم او جنایت کوي لري ولی دی شیدانو باندې امتیاز کوي ولی دی شیدانو ولد انسانانو ګوتې بریکوي او د یادګار په توګه لزان سره وړي او التی بیا خپل ګرل فرند ته یو نه چدیدوی ملګری دي ماشوقیه دي هغه ته بیا د تحفو په ډول ورکړی چې د افغانانو هغه ګوتې را بریکړي زنسر را وړي شې دوی به ماشور باندې نیول دا بیا در معلوماتي ني مسیحیت فقیده کې په دین مهمه عقیده ده هغه تدوی کفاری عقیده وایي د کفاره عقیده و ایده تشیغه د د دوی په تصور یادی دوی په دینی ځم باندې دا, دا نعوذ بالله دوی وای شه دا انسان په ګناه چې کله الله تعالی پیدا کړی دیو په ګناه کې اخته او کوي الله ډیر رحیم او ده او په خپل بندگانو باندې رحم کرم لري نو د دې چې د خلکو د ګناه کفاره شوي دا ګناي ورته راځولای شوی ګورل چې نه روجا وخورل شي بیا کفاره ورکه موږ تاسې سپېڅلان کوم د سې کو کنه چې نه قصدا روجا وخورل شي بیا څو روجې کفاره نيسي یا شپې ته یا شپې مسکینانو ته رودي ورکې هم دا د قسم کفاره ده دا سې د زهار کفاره ده مثلا دا کفاره دي کنه دوی او آیچه او نوس بالله الله تعالى بها ده خلقو ده گناهو ده رجولو ده پاره نعوذ بالله نعوذ بالله خبل يوازيني زوي چه إسا علیه السلامو داي ويورتا پا دار وخي جاوه داي مالك دا خبل زوي نعوذ بالله دوي خوب إسا علیه السلام تا ابن الله ويکانا مخورتا رسول الله ويدي الله پیغمبر داي قلو العزم من الرسول داي دوي ويوه وي الله ده طول انسانانو یا yeah, خصوصا د ریوی چې څوک چې د مسیحیت په طریقه په الله باندې ایمان لري وې دی غوی دی ګناو دی رژول له پاره بل د خپل زوی وو واجه د په درب نه وښي جاو بس لیک نو وې دی ټول ګناټ تویش وا او د ټول هغه خلکو ګناهم ورسره تویش وا چې له دې ورسته بعد مسیح کیږي د قیامت تو رځ څونه خلک مسیحیان دي په دوی باندې ونه ګنا نه د پات نو چې دی یو چې عقیده دا چې د ما ګنا په ما نه حسابيږي یا مې کړیګونه تو یا شو ده نو هغه به بیاجررم ولې نه کوي به جنایت به پردي وتونه ولې نهیس به خلک ولې هغه به د خلکو تم ولې نهغلا کوي هغه به لسونه ولې نه هغه به د خلکو سرنوشت ولې په خپل لاس کې نه شيغ به هر ډول ووحشا جنایت فحشاه ناروه بیاعادلتې زلم زندانونه دا به ولې نه چې دغه په دین کې دا دي چې په تا بهې ګونه شته تاګونه ختممن ځکهته بڅوم چې مه سيهد مانه لرنه ټول ګناه خلاص ټول ګناه خلاص نو په دنیا کې تا خلاص لاس ده بس ته فري هند والا ته چا چوکوي هغه کاوه ولي زکه چې ګناه د کلکیونه شو ګناه نه کلکیونه خو بي ټول شي روان دي رات نو زکه خو دې د دنیا هر ډول جنایت ته زره کوي په میلیونونو انسانان وژني په میلیونونو انسانان دوی په امریکا ته وځي اسره هنديانې چورتاویلې ریډ انډین هر ډول وحشت او جنایات تدوی زړه کي راضي پاسیا کي په افریقا کي په مسلمانانو باندې په نورو ولسنو باندې هر چیرې اټوم بم خوشې کوه په خلکو باندې په یوو رز باندې اوی ازراتیا ازره په یوو رز یو لک انسانان وژنه په یو بم باندې ساتم تیراو ور باندې ویډیو یې او چکچکی عمر تک ولك ده جنا نه غني وزمشه هيما دماغ غنا بمابس بيكو لكليكي دا غمركي ختمشوا او نو خداشه بالله دي الله دي زوي پتور بني مان لرمه نو پما بس گنا نه ليكلكي دي الله سكي يغكوا ركي د دوی دینی عقیده د دا ګورې مان نه د جوړه کړې ما نه د ویلې د دوی په خپل انجیل کده ده د دوی په خپل کتابو کې ده او د دوی د دو عقیده یا د دی دین د مهم او عقایدو له جملې نه ده د دوی ترڅنګ د دوی د دو عقایدو سلسله کې واقده د بهنه د چکو نه عقیده هم ده چک پیش نه دي بانک چک چوي بانک په مسیحیت کې او بل عقیده دغه ته وایي سکوک یا دې بخنه چیکونه داخله به څه شي ده داخله دا ده چې وای شي کوم انسان غنا ووم شو وې کا ولا گناه. نو ایراده دې کلیسا ته او الته یغه پادری ته یغه بشپ مشب د دوی چار بلاناست وی اغه ته خپل غنا اعتراف وکي اغه پادری یغه بشپ د دوی اغه به د غنا اندازې ته ګوري اما غو متن سرب سیاوال کوي او ته چانه د غنا دي تا په 1000 ډالر باندې بخلې کوي اغه 1000 ته داخل کې دا ورته د بخنې چیک ورکي مېش بس د تا غناو بخښ شو خلاص قیامت په الله په تنه در نکاله به د چیک نه بخنې نه تاسو وې دا غنا بخښ شوې ده بس د غنا تیر کوي مون ډالر پیسې ورکوي ورته سو پلس روپي بخلې کوي سو په شل بخلې کوي سو په زر بخلې کوي قسمه قسم بخلې کوي دا هم د دوی واقیده ده نو اول خو دوی وای چې په منګه څخه ګناش ته نه ځکه چې موږ د کفاره په اخیده باندې ایمان لرو په مسیحیت کی. او هم دا که ووم شو نو خو کلیسا یې سم را ته بخي پیسې وبني بخي پیسې ورکوم ګنا به ته وبخي کیسه ختمه شي یو میلیارډ ډالره به وګټم په شغل شویو مملکت کې دلته به راشي او کلیسا ته یو ځل ډالره ورکوم تر ته وبخي دا نور خبر ټول را ته په ګټه کې پاتې پا دا دي دوی دینی عقاید دی. علاوه دین نشه دینی عقاید دادی داخلك کپټالستان دي یا سرمایه‌داران دي او د کپټالیزم عقیده چې دا په کپټل یا په سرمایه په مال باندې ولاړه ده په کپټالیزم کې تر ټولو مقدس هستي شدا هغه مال ده مال د مال, مال جمع کول او دغه د پاره چې په پا هرطریقه جمع کول شي جمع کوي ذکر خو په کاپیوټالزم ملکوونه کې د د اقتصاد په ملکوونه کې غریب نورم غریبیږي او مالدار نوره مالداره کې که تااسې وګړی د کاپیټلزم د د اقتصادی تسلوت عمله د ټولې دنیا سرمایه چې راجمه کې د ټولی دنیا سرمایه چې راجمه کې د د ټولې سرما مثل که دا تهفی وګړی په د س فیو کې د دی, دی دوه نهفیسه فقط لااتو کسانو سره ده یا تو کمپنه یا تو چې تونو سره ده او د ته فیسه د دنیا په نور خلکو باېل شوي ده تردی اندازې په کې ب بی او بیارحمه انسانان دی چې د دنیا د خلکو مړ د دنیا د خلکو ګوله دا چې په هر طرق باید د لهګتو را خلاصه کې او خپلله لمختلف مختلف رچارو نو وغټي په درو په دوکا چې په هر قسم په فشارونو په عسکري اشغال له سیاستونو نه اړول تجارت لري چې په هله طریقه باندې باید خپل سرمایه ډېرې کی نو د دی دی دینی یا خدی ترڅنګ د دوی دغه اقتصادي اقدم د دې په جګړو کې په جنگونو کې دا مهم نقش لري مهم رول لري او په کپټالیزم کې بیا دین او دینداری دا بیا هیڅ ورته اهمیت نه لري حلال او حرام البته هغه څه دي دی؟ چې د دوی خپل ځړې واړي په کپټالیزم کې چې هغه د دیموکراسي یا د دی لیبرالیزم هغه اقتصادي بوعدي د اقتصادی اړخ یې دی په کې دی. حلال او حرام د انصاف په ده د اکثره ترایده بلکه د دې اکثر ترا موږ د دې چې څنګه خوخه و کپټالزم کتر ټول د روایت یا د روايخ دلیل شته هغه خپل خوخه ده شرط وي ولدا سي کوي اټ از ماي ويش نه ده تر دې پورته دلیل نشته د پکه تر ماي ويش پورته دلیل ورکه نشته بس د ما خوخه ده غسه ولي زکه چې د دوی په اوسنۍ لیبرالزم کې د ځان لارپخواني مسیحتم تر دې را خلاص کړئ او هر څړای په کې خپل ځان الهه بولي. ا سوورانيټي یا حاکمته اعلی د الله د دوی په ګومان اخیسته اده دوی خپل ده. یا د انډیویوالیزم یا د انفرادیت په بنا باندې هر څ خپل ځان تخپلایره. او یا په مجموعه اکثریت د دوی دو اله ده اکثریت شڅوي غیر او اکثریت شڅ منیکوي هغه ناروا نو ځکه خو دوی کړه اکثریت ورته وایه پارلمانې چې د فلانه مملکت ونيسي هغه بدوي ورش پچای مړکی نظام ورړنګ کی بمبارونه اور باندې وکي کیشته تیاری سټیلاټ توفونه پوزونه بهم بارود د ټور لوبای مسالحت کی تور لګی کی او یا څ شي شالت پکې دوی سترګ ولندې کړې یا ويس دا ټول به ورته راواي وله چې اکثريت فیصله دا وکړي وو په ملي متحد کې اکثريت مونته رائے راکړه چې مخالفت وونک او د اکثريت د پاره باندې ټوله دنیا اکثريت راخسته بس پنځو ته ورکړي دا ټوله دنیا د په میلیارډونو انسانان د یو طرف ته بس یوازې پنځه جهته یا پنځه کسان په امنيت شورا دا بیا اخوات د دوی چې څخوخه په دنیا کې هغه و د دوی چې څخوخه نه و او په دې پینځو کې هم به امریکا تر ټولوې فراس کې چې د امریکا څخوخه هغه و کده نوخه خو کنه خو دي او که د امریکا نوخه هغه نارو و نو زه که خو دې دین دغه شای د ورونو د دوی په دین کې حرام حلال رواه عطفه انسانیت سړي توب د شې نشته او دا دلته چې راغلي دی وزن دسه سړی سړی کایو له در مهربانی اظهار که یو لگ یو موسیسا بلا موسیسا جوڑا که و تاتا مرسا کم تاتا پول جوڑا و موتا تا استنادی دیوال جوڑا و موتا تا دا که و توازو که و موتا سرزه مهربانی لرمه در اسی دی خکار که ولو لپاردوی توگ توگ رواندی بیدل وی کنه وی توازوهای دشمن توازوهای دشمن مکر سیادی بود بیدل که خمخم رفتن سیاد بهر قتل مرغان است و اید دخمن توازوګانی دخمن د سړی توبونه دخمن د خواږه ژبه دخمن د ټیټ ټلل دا وی د ښکاری چل د چل چې وې ټو په دې خاطر نه چې توازوکه یا مرغان محترم که چا غوښ تکلیف نشي ا په دې خاطر ټو ټوږی شغه و نویني وانه لوزیت نه پورته چې خور نږدې شو بیا داس پېکې توازوهای دشمن مکر سیادی بود به دل که خمخم رفتن سیاد بهر قتل مرغان است که تاسه دی دوی سری توب لطول دوی عظایم و مقاصد پی جندل غواری دی دوی عقیده تور شدیدی پا عقیده که در روا مصدر در معلوم شدید شده دی روا و نروا چشتوائی دی دوی خدایی چشش دی دوی پا زهن که د دې حاکمیت اعلی شي ده د جنت په اړه کې د څه تصور ده د آخرت په اړه کې د حساب په اړه کې د څه تصور ده د دې ټول دینی کتابه دا ورته وایي چې پتا باندې ا څه نشته کاش لگاوه زور لگاوه او اقتصادی قضیه دا ورته وایي چې په مال جمع کوو لږه جمع کوو په کې بند نشته حدود په دې کې نشته او اخلاقی قضیه اخلاقي بو ده په دا ورته چې په ستدي خپل ځان الهي ته خپل ځان په اړه کې سره د لیبرال ته د تا, تا مکمله لیبرتی د بس تا به نه د پااسسهه بل قوت نهشته بل حاکمیت نه شته چې تا سره ایصابو کوي ته پ خپله علې د ځان چې ته پخپله د ځان اعله نورهله چا آش کوه دا د نصارهوو یا د امریکایانو دغربییانو چې ځان ته یا نصرانیان منې بولو د دو د سیاسی اخلاقی اقتصادی او دینی عق او بنڅټونه ته یو څه اشاره وکړي د دوی ځنګي عزايم او مقصدونه ورنه خکاره کیږي خبره واضحه ده کنه او دا توازوغان د دوی او د مهرباني د دوی یو د پلونو د استنادي دیوالونو چیرته یو نیم جمعه ته برانډ او چیرته ژوندیک مولا ته پیارټي په جمعات کې تنخم مقررهول دا به د څل دي دا مکر سيادي توازوهای دشمنان مکر سیادی بود بے دل کہ خم خم رفتن سیاد بحر قتل مرغان است پدے جنگڑا کی دی مسیحانو یا دی سایانو دی نصرانیانو دی دو تر سنگ یہودان ہم شامل خپا خپا یمانا بانی ہم دی بانکو نو دی اقتصاد په شکل هم ہم دی پوزیان نو دی جنرالان نو په شکل کی ہم دی تسامیم او دی بنوملی علی فیصلو په شکل کی هم دي تجارتی او اقتصادي او پوځي کمپنی او قربي صنعت په شکل کې د څورز مخ کې به تاسې لیدلې وې انټرنیټ کې فیسبوکونو په دغه کې هم لیدلې وې چې په افغانستان کې د اسرایلو بيپلوټه الوتیکې شته او تر اوسه پورې ډېر زړه بمونه غرځولې دي دی ډېر زړه عملیاتې کړې دي اسرایلی الوتکو اسرایلی ډرون الوتکو په افغانستان کې تر اوسه پورې ډېر زړه جنګي پروازونه کړی نه يهودان امریکايي يهودان او کئ اسرائیلي يهودان دي د په دی, دی جګړه کې شامل دي منتها خپل بیرغ لاندې نه بلچا بیرغ لاندې تر څو چې خلکو حساسیتونه نه نه راپاره ولې نور شکل او صورت لباس اهداف مقاصد د ټول سره یو شېدي په دنیا باندې مصالحات دی يهود په دوی باندې ور مصالحات دي دوی لکه خره لاندې کړی په ور سپاره دي نبه د افغانستان یو بیچاره بې بی دفاع بې هویته بیریسه بمشرق بمقاومته ملک دابول يهودان هری ولا بپخپلغهټه نه استعمالی د يهودان به عقیدت شید د يهودان عقیدت کاررم ګټاسته په قران کریم کې رب العالمین د لشديبه ليس علینا فالاميين سبيل فغير يهوديان الاميان فهق من بني اسرائيل رنه دصره ما چ څنګه وهوتن څنګه مالته نخرو ده د دي دوی دي ديني عقيده دا. او د قران دصرمه دي الله له لوري من ته بيان شوي ليس علينا على الله الكذب وهم يعلمون دې په الله باندې دروغ وایي په داسې حال کې چې دوی ته ور معلومه ده چې سبیل ور باندې ښتا ور سره ښتا خو دوی خپل ځان ته عقیده هم داسې جوړه کړي ده دای غنلې چې به د نور ولسنو د نور قومونو د دوی مال د دوی وینا د دوی حیثیت د دوی ابرو د ارث د موږ د پاره دي زکا په يهودیت کې یا د يهودي ديني ادبیااتو لیدګانه لnega خلکو ته دوی جویم وای او جوایم د دوی پجربه که حیواناتو تاویل کهیم. ویده دی دنیا نور خلق شدی د ده لپاره د پاره دی حیواناتو حیثیت لری. حیوان کلا بارور بنده ودا کلا کله شدیه خورا کلا الالوه وقع خورا سرمنه بلا پوش و چپن و خوال و بوتون و چپلی ده جوڑه وده چه چه شای دیز لو وقتی نه جوڑه وده حیوانات دی دی لپاره من ضرورت نه لري اوسه دوی کتابونه ته خامخا خبر شو وي ګورو خپل قران چ وګورو هم دوی ازائم را معلوم میږي دوی د ځم په اړه باندې څوی نحنو ابناء الله واحبائه دوی چې مخه دی الله ځامن یو نعوذ بالله اومند دی الله دوستانی نو چې اوسو ځان دی الله زوی ګني او دی الله دوست ځان ګني او دی بل چې په مال کې په د باندې حساب په ځان او ځان شعب الله المختار ګني او د خپل ديني ادبيات په بنا باندې د دي ديني عزم په بنا یا ځان په بنا باندې ني په بنا ځان دوي شعب الله المختار غني شتطوله غره نسل غره ولست د الله په نسبه نمده منغي نو بیا به خلکو مالونه ولنه وای ابا ول وطنونه نسوزه ای ابا ول اقتصادونه خلکو نړنګي ابا اسلامی پاتړای اسلامي, اسلامي اماراتونه د مسلمانانو تکتلات او د مسلمانانو ټولنه د بل منځه ولینل د دې دین خبره ده د الله تعالی مال زنه نه جوړه کړی دا خو د رب العالمین خبره ده چې يهودا په بارکه فرمایي نو ورونو بل دښمن دلته هغه د دموکراتاندی دی دموکراسي دموکراسي چې د وساني نظام رسمی دین دی هم امده ده که هم دوی په قانون اساسي کې کلې افغانستان رسمي دین دی دی اسلام دی خ دا یوااض او یوای په امدغه ماده کې په عمل ک نه په قوانینو ک نه په بین نومیلی روبط و نه په دوی په دمنې ک نه په اقتصاد ک نه په اخلاقو ک نه په تعلیم تربیه ک نه په قضا او عدلیه کې نه په حوقو ک نه بس یوازی د قانون په دغه ماده کې او چې کله اغ چا چې دا قانون ساسی جوړ کئ یا د هغه کمټی یو عض داکتر موسا معروفی۔ چې او افغاني اول اصل امریکایي دي چا لغنه کله پختنه وشو ما په خپل غوږ ورنواول د چ په کم وخت کې څلورې تیم چې د خونو اساسي جوړ شو او توشې کده نو بیا لدنه چا پختنه کوله شدل ته خو فکر راغلی چې د افغانستان دین اسلام ده د دولت اسلام ده د دې مادیه څه معنا ده هغه د څه په قرار یو یو لفظ ورته ویل وي وی دیدې دی ماده دی معنی دان ده چې د افغانستان د خلکو یادې افغانستان د نظام قانون به شریعت وی زکه چې د شریعت په اړه باندې اسلامي فقها او اسلامی مذاهب بیل بیل تعبیرون لري حنفي او دول تعبيري شافيعه بل دول تعبيري ماليكي بل دول تعبيري حنبلي بل دول تعبيري شيعي بل دول تعبيري سلفي يا اهل حديث بل دول تعبيري و قانوني نصوص او متنونه دا باید اختلافات نه لري نو ځکه خوید معناي شريعت نه ده تاسو د قانوني اساسي متن وګوري لا اولنه تر اخره پورې چیرې یو ځه هم د شريعت تکي ورکه نشتا او دای قصدا ور کنه در اوستلای قصدا نه در اوستلای او د چزه د توم قصدا نه در اوستلای د دې پارس مسره دلیل دی چا چ د د قانون اساسی هغه اساسی حدود د املا تیرې وځه کړی هغه یو لاس امریکایان دی یو پکی کویټول اصل امریکایي دی او یو پکی ایرانول اصل امریکایي دی نور پکی په خاور امریکایان دي دوی ټولو یو وتره جوړ کړی و چې دغه په بنا باندې د قانون اساسي جوړ شي دغه تر هدف او مقصد یې دا و افغانستان د افغانستان لپاره د یو قانون اساسي جوړ شي چې اسلام ورکی یاد شوی وي خود تطبیق مخنیول شوی او شریعت ورکی یو ځای هم را نشي یو څېړنه ده د رند کارپوریشن تحقیقاتی مرکز دی مرکز تا امدوغ و لسو کسانو جوڑه کرده دی نوم دی اسلام and democracy and the new constitution of افغانستان اسلام او دیموکراسی دی افغانستان پا نوی اساسی قانون که پا اغیه که دوی پا سراحت بنه ورسروائی چه اغیه سوک چه قانونی اساسی لیکی جوڑهیه نو التا باید چه کلا هم دوی دی اسلام نوم اخلی دا باید ورسروائی که او نور قوانین د اسلام او نور قوانین له نگاه د اسلام او د دغه قانون اساسی له نگاه اسلام او د افغانستان د نورو بین المللي التزامات په بنا وای چیر به یو زم اسلام نه لیکیا د نور تکي به خام خاور سره لګوي ولا به لګوي ځکه چې وای به تر هغه او منسټ پال وای د اسلام به د شریعت په معنا بنی اخلي او بل خبره ده ده چې ده غربیان و پا اسلام یو روحی دین ده روحی یعنی یو په ذهن که باید وی د دو ده الله تر منز رابطه باقی من ده ده جواند لپار قوانین ده دوی اسلام نو آیی دته قانون وای او د قانون تعریف د تاس په خپل امر قانون اساسي کې تاسې نوې ماده ده څلور نوې ماده تاسې و ګوره په خپله کله چې قانون دته نه وای چې شریعت درولې قانون وای هغه دا چې دولسي جرګه ایوبل تقنینی مرجع لخوا نه وځه او د دولسي جرګه ولسم جمهور لخوا توشيح شي دا به قانون ده نو دا دموکراتان چې د دوی د دین دموکراسي ده د دموکراسي د شي دعوی گورنمنت آف دی پیپل، بای دی پیپل، فر دی پیپل، دی خلقو حکومت، دی خلقو پلاس، دی خلقو لپاره، پا دی که نا اللہ شتا، نا شریعت شتا، نا پیغمبر شتا، نا وحی شتا، نا حلال و حرام شتا، پا دی که حاکمیتی اعلا، اگه دی ولستا، دی ولست فایسره بنافزی، تاسی قانوی اساسی روارای، پا قانوی اساسی که وگورای، مقدمه کې په دې بحث کې د اول مادیه نه هم مشکل کېدلته چې دی پر اراده ولاړ نظام وي د دیموکراسي د اهداف او د تحقق لپاره دی ولس پر اراده ولاړ نظام په شریعت ولاړ نظام نه دی ویلې په اسلام ولاړ نظام نه دی ویلې دی پر اراده ولاړ نظام یعنی نافزه اراده به دی چاوي دی ولس کې الله د الله اراده بنوي دوي په ځام دی ولوس اراده به نافذ وي د الله اراده چهر څه وی ویل د سره بي خو نافذ اراده به د چاې دا به ولوسي نو د ديموکراسي په اړه باندې ورونو کافی ډېر کتابونو تفصيلات لیکل شو دي د منګو تاسو په افغانستان کې د وسنې دوښمن چې دی اغه په دې ګډوله کې یو عنصر به کېدا ديموکراټان نش د ځنت ديموکراټان وي یا ځنت لیبرالان وي د دوه خلک بیا اخيده دا چوي نه خدای منم نه را سره کارشته او کای منم په اسمان کې منم په زمکه کې کار را سره الله کوي په اسمان کې به وي په دیموکراسي کې دی الله من نه نه منل دواړه یو ډولار ځت لري ځکه چې هغه څوک هم هم په زمکه کې دی الله شریعت اجازه نه ورکي چاغني ماني هغه ویلا ګر سره منینه چاغ منی وای په اسمان کې ستو زمکه سره کار نهسته تحلیل او تحریم سرکار نشته روانه روانه سرکار نشته د د دي دیموکراسیو عقیده د دي دیموکراټانو عقیده په خپل کتابو کې وو ګوري د دیموکراسي دي روح د متن هم د غد زری هم د غد ځکه دوی دین نه تنګ شوی و به دیموکراسي وځا دې له دین څخه دلې و، دې نور څنګه شو؟ مسیحت استبداد کا او پدی باندې نارواي کا، د دې دوې عقلونه بند کړي و، د دې فکرونه بند کړي و، د دې زادې اخیسته دوی, دوی راپورته شو انقلاب وکاو، د فرنسي د انقلاب پنهونه او په دین باندې بندیز لګاو چې دین د تاب نور لمن سرکار نه. کله مونږ په کاري د اخصام په اورز بدرزو کلیسا ته، کني مونږ سه به نه راوځي. نه په اقتصاد تراب سره نه په سیاست تراب سره نه په ټولنه تراب سره وځي نه په اخلاق تراب سره وځي قوانین تراب سره دا د دې من خپل کار ده چې چې ته خو یو هغه چې ته بده یو هغه بعد وسکه د لوی اکثریتو شیونه بل بل سره نکاح کول شي بالکل یو معنا لدیر مملکتونو کې رسمي قاضیان ته مقرره دي کسان راش وایمن سره ملګری خځه میړي یدوار سره یو ډول سره شریک ژوند تیرو بالکل هر د نکاحات ورته لیکلې کې یو بل نه میراث وړي دا په برتانییا کې هم په امریکا کې په نورو اروپای مملکتونو کې هم د دوی چې هم داسازی ورته وایي د دوی چې اکثریت ویل سود حلال حلال شه له د فلاني مملکت ول حلال دي به حلال ده خلاص به دیت نه نه چې قران او حدیث په سیو ګوري یا له شتورت او انجیل او زبور په سیو ګوري نه اکثریت مون ته ویل چې بس ورځي پې د د ديموکراټانو دی نو څتر څو مونږ ديموکراسي نه پیجن دی مونږ د خپل بدبخت د ديموکراسي چور ګوري دم نه پیجن ست د یوه د پېژندل زکه ضرورت دي چې د مونږ په خلاف یوه د نصرانیت دي د نصرانيه پېژندل زکه ضرورت دي چې مونږ په خلاف باندې نصرانيه انځنګی دي دی د دیموکراسي پېژندل زکه ضرورت دي چې مونږ په خلاف دیموکراټان ځنګي دی دي دی د نېشنالیزم پېژندل زکه ضرورت دي چې مونږ په خلاف دلته نېشنالستان قوم پرستان ځنګي پر دا چې جهاتونه دي په دنظام کې شريك قوم په خاطر راپورته شي تر ټولو مهم ارزښت پر سره د قوم او دې قوم مسالې که اسلامي ک نهي که شريعتي که نهي که ازادي ک نهي مڅه د د قوم په حکيمت کې شريک وي د د قوم ليدرشپ کې رول ولري نو نشناليزم په جندل په کار امدارنګه کمنيزم په جندل په کار د بل ځل کمنيزونه په جاند بس ور سره جنگي دوله یو حساب هم جنگي دي بل خو موږ لور ور کاواله شي سره کاواله کامن ازم چا کفر نه ویلی بلکې کې کفر بس داسې زهني کفر ورته ویلی عمل کې به خې خې مور سرکوله مې لورته نه کوله مې لور ورکوله ورته هېه پالنه ورسرکوله یو اورور به مجاهد وي اورور به کامونستو دوړ دی الله نه انکار د خدای چې دوی انکار نکاو دوی دلته منافقین هم وو د ملحدینو ترڅنګ منافق هم وو زه چې دوی دی افغانی ټول نه د مؤاخذه یا د نیوونه نه گرفت نه ويرې دي بیا به عجیبه کار کاو وایز کوم نه مسلمانې ما, ما. زم مسلمان کوم نه یعنی زم مسلمان کافر ما مسلمان کافر نو کدهش د دا کټمټ داسې لګې چوغ زم مسلمان نه دوی مسلمان نه سره یا څه کوې زمو مسلمان يهودي يمه مسلمان ديموکراټه مڼ شي کده دا کټمټ ام دغه یو مفہوم ده چې څه کوې زمو مسلمان ديموکراټه ما لکه څه دوي زمو مسلمان يهودي يمه یا څه کوې زمو لکه دای چې مسلمان سکه یا وزم مسلمان نسرا دا د بېلبل <سؤال> دینونه دي د بېل یقین دي یو بل سره ده نه یو ځای کیږي نو په دوخمن پسند نه کی ورونه خبره له غندره نه تفصيلي شو د دخمن اخییده پې ژندل دډر ضررو د ځکه چ یو پیژنو بیا دمن د دوخمنې هداف در ته معلومیږي چې تا سره د چشي په خاطر باېجنګږي آیا د دمنې تا سره ده او که د دینی, دینی ترڅګ سیاسی دخمنې هم د د سیاسی مقاې او هداف دپاره او که د دی او ترڅګ اقتصادی او هداف او مقاصد هم دلته دي قانون غواڑی دلته مثلا پایپلاین غواڑی دلته نور د دې سیمه سره وسپین وسپنو مس و, و, و غیره دا څونه شاندی دا غواڑی دره یستل دا لټون غواڑی دې کې ځان شریکول غواڑی د دې تیل او نور شاندی دا غواڑی او نور مقاصد چې څونه دي دا ټول به سړی ته ور معلومیږي نو د دخمن د دوښمنې مقاصد او اهداف د پیژندل هم ضروری دی په دوښمن پیژندنه کې تا چې د دخمن اهداف وو پیژني نو بیا وار ور ور باندې ښکول شي چې د دوښمن اهداف نه پیژني کې دښت ته یوازې پوسټ در معلوم شي چې دا پوسټ هدف ده په دې بپه نه چې ا دې پوسټي کې چې څوک ناس ده او کلشن کوفر سره ده یا ور سره ده دغه مرمۍ یاو یا دو یا 15 کیلومتر اخواني خو دې امدغه پوسټي والا چې چلته به رډيو جوړ کړې ده او په 30 کیلومتر یا سپیل لري زي او د دې په مره به څو ګم لګي یوه یا دو یا 15 لس کس به لګي او هغه خپل برډکاسټینګ کوي خپل خبرونه کوي خپل سپی خوشي کوي د چپو باندې ملیونونه انسانان لګي دي ملیونونو انسانانو زړه د کفر خبرې د بيدنی خبرې د اسلام دښمنې خبرې دا ورړي او د ملیونونو انسانانو په کې ایمان وزني او در ته دمن نخ کاري نو دمن اهداف پیژندل مقاصد د پیژندل دا هم د دمن پیژند یو مهم انصر دی که په دی باره کې تفسیلي خبره کوو نو وقت ډیر نه شي تااسې ماشاللهخار خلک یاستې ټول دی پوهنتونونو او د مقاب او مدارسو اوستازان او طالبانو شاگردان یاستې تااس په خپله نور در معلومی کږ کتابونه اوړسی وګورئ دا موضوعات تاخب کوي ماتاشتا یوآجه دې اشاره په هیڅ باندې مازه مختصر ډول باندې دا شایندر ته یاد کړ چې پدې جګړې کې يهودان دې پدې جګړې کې نصرانان دې پدې جګړې کې کومونیستان دې پدې جګړې کې دیموکراتان او لیبرالان دې پدې جګړې کې نشنلیستان دې پدې جګړې کې د کفار نور ملګری دې چې قانون هم بولی بلکې لا مجاهدین بولی د کفر نظام منم د کفر پوز منم د کفر تسلوت منم د کفر قانون منم د کفر سره دوستی منم خو ماته مجاهدم وایي ز د جهاد وارث هم يم د کفر لخوانه وزع شوي قانون او قوانین دا منم زوبيا مجاهدم يم ماته صاحبم وایي زوبيا روحاني شخصیتم يم منبلس نیویم کويا د الله د دي دين په خلاف بن قوانين تشويبهوم په پارلمان کې په سنا کې نور بیا دیما لاسونم کو کولوی ازکه چزه حضرت صاحبم زه پیر صاحبم زه مولای صاحبم زه ډاکټر صاحبم زه پروفیسور صاحب شیخو الحديث صاحب دا خلق هم کفار او فسفکی ولاړ دي د چ دوه ځان کافر بولی کای نه بولی دا مهمه نه ده د دوی حکم د دوی د سفله حکم معلومي چا د صف حکم ات شید هدي قانون حکم ات شید هغه دي جګړې دی چا پلاس کده قيادت اعلی دي, دي, دي چا پلاس کده او دوی په دغ جړه ک چې ولاړ ور سر دا د چې زونو هم ج همسممانانه بولی دا مکه دي مجبور دي د ت اختلاره نه شته د مستظافین دي او که دا په خپله راغلی قرار دادونه کړي په افتخار هلته ولا دي او د د نظام نه د د قوانین نه د د د بملی سیاست نه د اشغال نه دفا کوي چې اشغال ګې دوی زاره ورته کوئ پایو پورې نهخليلهمنو رانی شي و چې مزه او چې تلار شي بیاسې ژاړی وي تلاړې زيدې پر خو دم جړا ماته راځي مزه د دې خلقو حکم د دې صف حکم دی کدا صف دو مسلمانان نه دویم مسلمانان کدا نور عناصر مسلمانان له دویم مسلمانان او کدا نور غیر مسلمانان دوی نه بیا په کوم امتیاز ته نه بیل شو په کوم استثنا بیا دوی ته نه بیل شو قانوني ورنه بیل ده سیاسی جغرافيای ورنه بیل ده پارلمان ورنه بیل, ورن بیل, ورن بیل, ورن ورن ورن بیل دی دیس جمهوریت ورنه بیل دی پاوزي ورنه بیل ده، اداري ورنه لايده دي نړیوال روابط ورنه لايده دي مانوي او سياسي ارزښتونه ورنه بیل دي نو په کومه بنا او په کومه استثنا دوی له دي صفنه بیل دي چې دوی ته د دې صف کې مسلمان ویل ولشي او نور ته به کافر ویل کېږي دې نه بخپله ووای دا ثابت ک چې دې من دي دا ښای ورنه بیل دی یا دې من دی قیادت اعلی دا طریقه دا درې صلاحیت د امنګ څو یو هغه عمله من لای کی دې من نه پاسه د کافر حکومت بل نشته یا دې الله من ته قران را لګي او د قران د حکم په بنا باندې به منګ د جهاد او د مجاهدین امریکایي ورتراني سي د دقت صاحبن د مرتدين زنادقه د بيورباني حکم نه خيجه دي چا باندې دي ادم چا باندې شل کاله چا باندې لسکاله چا باندې انزلسکاله رشوتونه به حغه کار ته چر رب العالمین جهاد قتال عبادت ویلی او پغبان د انسان گناه پونه افقی او جنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذروه و سلام الاسلام په اسلام کتر ټولو لړ مرتبه د دوی څور توای جرم مرتبه کنا او شغب بندی کړي او به حکم مجاهد تر مجرم مجرم تر وای نو د الله حلال حرام ګڼل او د الله حرام حلال غنل نه دي په دې صف کې دغه ډول ځانادقه دغه ډول مرتدین دغه ډول ځان تیرستون کی او خلق تیرستون کی صف عناصر دي د دوی هم عزايم او دین په جندل د ضروری شته اسلام ده او کدي استسلام ده دمن ته تسلدل چې د دی دوی دینه وپی ژنو د دوی رزتونونه وپې ژنو د دوی ترجیحات وپ ژنو نه بیاله دوی سره خ عمل کوی شو. دا ډیر مکار خلک دي دما تاته وویلکن نه چې دا چې خلک دي لکه لکه چونګې چ ووبو کې ساړه و شي و چې ته وي چې وچ کې رممی چې ترپ کې ته وبو ته. ما ې ګوري دا چونګخې د چونګ کې دوو حاته دي. کدازه په ګرم ش غزه ته او ټوب کې غزه په یخ شو دی زه درا ټوب کې دین عقیده اسلام اخلاق شریعت التزامات دی الله نه ويره ولا د شه یعنی بیخي په تصور کې نشته ده پرونم ماین ننم ماین پرونم والی ننم والی پرونم شیخ الحدیث ننم شیخ الحدیث پرونم قانون پو وکیل ننم قانون پو وکیل پرونه نظام بر حق ننم نظام بر حق فطواد الدواد و دسر په جبکی دادی عبیده دنیا عبید الدرهم و دینار درهم بندگان دي الله بندگیه دي کوله و دی الله دین لاربینه ول کفر په صفک بوله درید دخمن پہ ځاندا نه سلسله کی ورونو دا خېدي عهقيدي ان خو راځي د جګړې په مجال کې د جګړې په ډګر کې د دوښمن پیژندنه د هم ډیره ضروری ده کغه یو قرارګاوي کغه یو پوستهوي کغه یو بلدا سزاوي یو کمپاین یو شی وېدا سي چې په غوځي کې دوښمن ده او ته په غوځي کې د مجاهد په حس باندې اوسېږي اتل ته کومنداني مجاهد دې دلګي مشر یو لسوالي فردي والی یو څوک یې نو ته باید د هغه سم تشخیص وک د تا په سیمه کې پروت دیی باید دغه د ظ د خوات نقطه تبا و معلوم ک باید دغه واصلی او وسایل معلوم کې زن تهته باید دغه رهبری زن تمام معلومه کې چې دغه پوې مشر چوک ده. دی د دغه قرار مشر چوک ده. دی د دغهکانډاک مشر چوک, چوک شخصیت دی, خبر دی, دی چوک پهې موثر شخصیت دی د چا خبره به ډیره چللیږي سیمه ک د ملګری چوک دی چې کله ته و پیژنی کد شي چېته د جګړې نه پروت په نورو لارو شاره باندې خپل هدف الته تر لاسه کیږي هغه یو مخولهون دی دا وای چې کوم دروازه شته په ټاکولو خلاصيږي ال زولته یې ضرورت نشته ما ټاکولو ته یې ضرورت نشته کمکورته شته ل دروازه ورتلای شي په دیواله وروختلو ته ضرورت نشته یو قرارګاده یو پوسټه د مثلا یو مثال تاسو ته دا چې ار او رزر سره بس توپک پور ور پورته کا میزایل پور شارت کا اوان پور ولا منر تحقق کا دا هم مطلب کارونه دی په دوښمنۍ کې څه کوي هم داسې کوي دی وړي مسته دی خو نور کارونه هم مثلا تا تا معلومات معلوماتو چې دغه پوستیک کومندان بس یو څوک د دې چې ماز انتخاب خاطر ماز د پیسو په خاطر باندې ماز د یو څه شهرت په خاطر باندې یا بان اس دوکشه وایده نور خدای یو چاته رساله چې هل د وطن نه دفاع او د آزادۍ نه دفاع دا د هغه ده په خات باند دی راغلی هل پوې ساتن نه کوتاب خلاف جنېږي تا یوا د د ذهنیت ځان ته معلوم کو مستقیه د معلوم ک د چاپ واسطه د معلوم کو په کور کلي کې د پختتن وکله دا د کم کور د کم کلي د کم وطن تن کم او لاللی ده هلته د ځان وروه سا جمعه کې رخص کې اختې پی ځای کې اوورشي کور کې کې نور سره یو چاپ په سات بند اعتماد جوړ کې ور چې بد بخته د ځان پورکه چې ول او خلک د پورکه کړی دي زو د لوشه د نظام خو اسمه ودانګي دی انګريز نظام دلته جوړ لړ پړنګ شو د روسي نظام دلته جوړو لړ پړنګ شو ختم شو د امریکایي نظام دلته جوړو لړ پړنګ شو ختم شو. نو یته د پوسټ ګوټه په قیمته ولړی خو ته خورا غلط دی یو څور پېو دي تنخاب خاطر باندې او یته په دې پوسټه کې شل میله وصله ده درسره یو درسره راکټ در دی یو درسره رینجر دی ا دې ټولو قیمت سره جمع کی مددا په لکونو پیسې کې زو د لوشه زب دغه پیسې درته درکمه چې ولا کې لس کال حکومت در کې درته مدن جدی نو ستاسو لیمه څلور پینځه ټوپه کا په کې دښت پینځه ټوپه کې لس کال راکو پېښې لس نه پینځه لکرو پېښې پینځه لکرو کلو ماشه تات پینځلا کاروبار په څوک دغه دی د بیا ته تم دغه ته په امن کې پروت بیغهما لا شش تر خپل تجارت او خپل کاروبار کوه راشه آزاد سمې درته وسیګ چې زه وسیګ تم به کسار لړی وسیګ د خپل پیسې واخله مونځه عبادت او درس نکوه تم له بلا اخلاص زم له بلا اخلاص سره خلاصي چې دلته خبره وکول ما تشه تنخانخه کلر اورسی کلر اورسی کل موعتمد به هلي کل غلو وهلي کل پدریم سره نومه شهر اورسی کلرا راوونه راسیږي به او دا چې د ټولو کلو یو رې پر ایڈوانس کې مخکې مخکې راکولای کیږي نو ولی غور پې نه کوم نو د جګړې په میدان کې په محل کې الته کې د شی دا خبره یا د دې تورته خبره د قومندان سره وشي د جنرال سره وشي د ډګروال سره وشي د اډي وस्कर سره وشي د اډي بلچا سره وشي ځکه کم تر کم داخله د دې وطن خلک خو کورین دلته د وطن هم دلته د اولادونه دلته د دلته د خزي دلته د جائداد هم ځکه دلته مړې و ديره دلته امریکایان خو بلار شي دوی خزان سره نه بيي شغاتسو کې به وليدم ال تل کسبه او غند زندگی يده لصفه نه خپل زندگی شروع کړي ترجمانان د انسان په نظر څو ګرتنه ګوري د مطبوعاتو کې جدا قصې راځي نو په دې سوال باندې پوښتې سره په خلاص کې آخر افغان ده د يم ځانته مسلمان وي د دې وطن مخلص ځان غني چې په خبره باندې پوښې نو دا ټولې د دوښمن پیژندنې لارې چارې دي او شاندي شتدي وسلې او پیژنې وسایل او پیژنې چې جنگ ته ضرورت پیخي هغه ډول آمادګی په تاور ته نیولې د دوښمن د جګړې د سر یا دیلي کې د سر د رهبرۍ نفسیاتي سایکالوجي ته ځانته معلومه کېږي دا وسډو وسړې دای یو ډول دینی روحی لري دای یو ډول لاسي نه شراب او کباب او مستړې یو ډول لاسي ملی او قومي او نشنالستي غندې روحی لري دا اسې د شهرت د غ د میراسی ډول باندې راغلی پلار د دلته چوکو بیا دغه په دغه وک شوي دا, دا دلته نور د زې د پټي و جایده د ساتلل او په خاطر بند راغلی غل دی دا چه ده نو د هر چا سره مه خپل ډول تل ک شي غیر جنگی لارو, جنگی لارو نو شي ک شي دجنګ لارو نو شي نو د دخمن د پوې یا د مقرارګه یا د مرکز یا د او چه چه ماشران دی او چه مواصر جیهادونه دی او نفسیات ای سیکالوجی پی جندل ده ضروری ده و ده تاسته جگلی لار در اصانوی او او سره دی او مناسب تعامل دی او جیهادی تعامل وسائل پلاس در کوي در تا دیتر چنگ چه دی جنگ پا میدان کې او په پوسته او په قرارگاه کې او پا کمین او پا لار و پا کاروان او پا زما او په کې ته د دخمن له وز د ځان خبرې بل ددخون پیژدنې په باب کې دا مهمه خبره ده چې ته د دوخمنلهطرخو او پلونو نظان خبره کې او دا مخک طرغې چې د تطبیق کې او دا ډیره سانه د ځکه چې د دوی د پلانونو او تر د جوړږې په زارارتتونې کې جوړږ دا د جوړږ په یاستتونې کې جوړيږي دا, دا جوړږ مرکزی کومیټو کې جوړيږي او دا خا مخال لاسپ لاس کېږي هلته یو څوک ځای په ځای کې ورته هلته خلک تاف افغانان دي مسلمانان دي د ولس خو کافر شوي نه ده خو قانون به کفري ولسم شکر د مسلمان ده څوک به مامور وي څوک به بس د زهر شاله وخت چې شا مامور د پغه شوبه کې هغه سبس مامور پاته شوي هغه چې کتره اړتیا ته کوم کړه دغه لدد ته کومه ایمان کمزور ده خو کفر خو نه ده کنه کله چې د هغوله نه مختلف پلانونه او مختلف طرحو مختلف او معلومات او تراسلصي حاصل شي او که مخددې چې هغه خپل طرحه تطبیق کړه دغطر د مقابلې لپاره چې یو بند بس و یا ورته یو اماادگی پیشبی کې ورته او که پې ش وار زورهورد ت نهکنناره کې ځان اووبله خواته ولاړ نه د را شي په خالی میدان بهدرېږي نو د دخمنله طره او د دخمنله پلونو نه او دمن پروګرامونو نه ل نه په وخت ځان خبرول او په ادارو کې هلته نفظی خلک پیدا کول لو د غوسره خبره کول یا د قناعت په نتیجه کې دو دولتي بات په نتیجه کې نو دا ټول هغه شیان دي چې باید د دوکمنت پیژندنې په باب کې ورته متوجي و وسو اخر نه یو بل نقطه چې د تاسې خدمت کی ارز کول غواړم هغه دا چې کله چې د دوکمنت په غیري پوزي شکل باندې په ملکی مؤسساتو کې یا د ملکی مؤسساتو لاره نه کار په مخبوزي او کله چې د په آزاد سیمه کې دی مؤسسات و شکل بانید ظاهری شکل بانید و مؤسسه یا تعمیراتی مؤسسه باید یا زراعتی مؤسسه باید یا په باید پا حققت که باغه یا استخباراتی کار پا مخبانی بیایی د دی د پیجندل و دی پر دیر متوجه که په دوی که دنه کار کول يعني اوسوګه پکې دنه کول او د دوی له احوال نزان پو احوال دا مهم دي ځکه دخمن چکل په پوزیل هاز باندې ځکه ما ته وخنیو لغزای وتهختی نغه غزای تات په اسانه باندې پریدي نه خپل شکل بدل کې په بل شکل باندې الترازي له دروازې ووزل کلقي بیر ترانه مؤسساتو پښکل کې د دوښمن فعالیتونو ته متوجې کدل د هم د دوښمن پیژندنې یو مهم کار دی خصوصا په آزادو سیمو کې په کلوالو سیمو کې په ولایتو کې د دې معنی دا نه چې د هر موسسه سره د دوښمنۍ وشي د دې دا نه د شهر موسسه دی د وارلاندي ونی ولاشي باندې دي شی و د تړل شي و د شي, شي, شي دا معنی نه د قط اني معنی دا نه ده د دې معنی دا چې تاسو هغه به لڅار لاندې ونی شي وارلاندنه څار لاندې لان ونی تعذیب بلند نه تعقیب بلند دی تباعد ورته غو دی کويڅ پتر هپلانو نه باندې ځان خبر کې دا غشا سره اړوخته د څوګ استفادهوی دی غو دی پس منظر نه ځان خبر کې دا چوک دی څه کار دی څه کوي مبياب کېلې شي په وخت باندې ته دی یو مشکل مخاوني ولا شي د مسؤل سره د تان څوګ مشره د غ سره په تفاهم دی خپل جهاد سره چته ور سره کار کوي تړاون ور سره نو دا ټول هغه شاندي ورونو شاید د خلک من په سلسله کې ضروری دي او کچیر من غو تاسې دغو موضوعاتو ته متوجي اوسو نو به بم د جهاد لګ داسې په اسانۍ باندې او په یو ډول محفوظ او مامونه طریقه باندې کړای وي نه به موږ لاسب به ګنا خلق تکلیف شي نه به موږ تکلیف شي نه به مسايرف به زیا شي نه به تلافات به زیا شي البته تقدیر کې څه ټاکل یا غو په هر صورت باندې کیږي خو د بشري جهد او دې بشري سنجش په نتیجه کې به موږ تاسې خپل تدابیر نیولې نو درس نننانه داس باندې زباندي بس دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك